Бараненко втік зі школи на цілий місяць. Твердохліба забрала швидка допомога. На щастя виявилося, що Сніжка тільки сколзнула по скроні і обдерла шкіру. «Коли пряме попадання, – сказав Федьковий старий суворий хірург, – та або смерть, або сліпота, – ця Сніжка неначе наче бронебійний снаряд, яка оболонка, а всередині страшна сталь, – вважає, хлопчику що народився в сородці. Він переконався, що народився в сородці тоді, коли сталася Куренівська трагедія, і коли випустила його з Куренівської підземелля Богомільна старенька, і коли зустрів Наталку, зустрів, що втратити тепер уже безповоротно. Ванько Бараненко знайшов твердо хліба, коли той вже вчився на юридичному. Хеть, ти на мене не сердися, так само, як і в школі... Бігаючи очима на всі боки, зашепотів він, опіймавши Твердохліба між двома парами у факультетських коридорах. Як тільки зміг туди проникнути? За що? – здивувався Твердохліб. Ну, за ту сніжку. Я не хотів тебе. І нікого не хотів. Якось у нас само так вийшло. Ну, ти ж розумієш. Твердохліб мовчав. Згадав слова старого хірурга про підкаліберний бронебійний Тепер і сам знав, що це таке. Ну, гаразд, візьмемося переоховувати Ванька Бараненка. У тебе жити їде? летів на нього Ванько, знаючи, яка недовга студентська перерва. Коли ще у мене розкішна каюта, якраз на двох. Що тобі гибіти в тих гуртожитках? Давай до мене, ну, шеді. Ванько сам утікав усе своє життя і любив створювати умови для втікання своїм друзям. Завдавав ударів і знайкаєвся. Треба було б навчитися. Твердохліб не навчився. Ранок був неділею. Нікуди подітися. Треба грати роль взяття Ольжичів-Предславських. І твердохліб, прийнявши душ, поголившись, надягнувши чисту сорочку, мав іти на родинний сніданок, за яким не так багато з'їдалося, Зате доволі було глибокодумних натяків, вільнодумства, пранослав'я, дріб'язковості. Твердо хлібно робив запізнюватись на такі сніданки, але сьогодні прийшов вчасно, як той із засуджений до смертної кари, що в останньому слові сказав Хочу вже йти туди, де повинен бути. Теща наливала чай. Сяв в рожевому, як ранкова зоря, ніжна. І ласкава. А вам міцний, Теодоре? спитала турботлова. Ах, яка різниця? махнув він надчайно. Хоч би швидше заговорила про вчорашнє. Рубати так одразу. Він би прямо сказав та був театрі з. З ким? Що б він сказав? З передової робітницею, з депутатом міськради? Може, здрехав би. Слідчий експеримент в інтересах справи. Ні-ні, на таке здатен хіба що не читалюк, а він сам ніколи. Але Мальвіна Вітольдівна, здається, жодним натиком не хотіла нагадувати зятаї про вчорашнє. Мальвіні зауважила, ти сьогодні не розчісана, Мальвіну. Стигну, байдуже відмахнулася та. Тещин брат, який вирішив зробити перерву у своєму дачному сидінні, зраділо накинувся на Ольжича Предславського і твердо хліба, які нечасто потрапляли йому на зуб, сказати б, повним комплектом. «Ось ви, обидва юристи», – почав своїм насніжкувато повільним голосом Тещин брат. «Юристи – це прекрасно. Справедливість моє ремесло і так далі. Хоч, як на мене, то справедливість торжествує тільки в детективних романах. А чим ви поясните, що вся молодь кинулась на юридичні факультети? Ну, на торгівлю ясно, бути ближче до товару. На кіноакторів там слава. Ну, а чого на юридичний? Всі хочуть судити. Конкурс по сто осіб на місце. А хто йде? Про Чихова і не чули. На запитання про Гоголя відповідають, він написав детектив «Мертві душі», де слідчий Чичиков розкриває вбивство. Ну, і кожен заявляє, я хочу боротися з правопорушниками, злочинцями, я хочу їх судити. Андрій Ярославович витає у сферах бальзамічних. Він тут пас, а ти, Федоре, ти ж практик. «Що ти можеш сказати про це?» Твердохлібовий чай попав на вте горло. Він закашлявся. «Що там про когось? Про якісь суди, пересуди? Колись сьогодні треба судити його?» На виручку прийшов Ольжич Предславський, який ніколи не допускав, щоб останнє слово залишилося затещеним братом. «Діє слово «судити», – повчально промовив він, розгладжуючи на колінах серветку – так ніби був на дипломатичному сніданку, неоднозначне. І про це не слід забувати. Ми маємо слово «судити» і «засуджувати» поведінку. Суд і виносити судження. Тобто можемо простежити яскраво виявлені не тільки юридичні, а й епістемологічні коннотації. Я не розумію, я не... Тещен брат подивився на нього, як на дев'яте чудо світу, Поляснив, радісно хрюкнув він. Просвітив темну масу коннотаціями. От що таке мудрість, Федора? А ти угру за свою нікчемну практику. Теорії нам не вистачає, світочів. Ти, Мальвінко, учора там якого світоча в опері слухала, прискочив з Москви о щасливо. Ось воно починається. Твердохліб зіщулився, ждучи удару. Мама ще хотіла й мене туди затягнути, засміялася Мальвіна.